Välkomna till avsnitt 32 av Good Luck Heaven. Mitt namn är Markus Persson Och vid min sida har jag Kristoffer Annelin Tjena! Hej, hej! Och som gäst idag får vi väl säga välkommen tillbaka Till Erik Holmström Som nickar online som Elysia Välkommen! Tack så hemskt mycket Det är väldigt kul att vara tillbaka ja. ja, vi kanske hoppar direkt in i någonting Jag tror vi tog upp förra gången du var med Mon mm. Monster Hunter har ju Ja, det har set. ju släppts nu. Eh, det har varit lite så här on the low på streamingfronten nu på sistone. Men eh, spelet i sig är väldigt kul. Eh, inte kunnat spela det så mycket som jag velat då jag främst spelar spelet när jag väl streamar då. Ah. Men det är, är riktigt kul faktiskt. Det, eh, de har fått en helt annan nisch på spelet som gör det väldigt mer intressant. Vad är, vad är hela titeln på spelet? Jag som inte är insatt. Monster Hunter Generations ska hela på bara. Och det ska väl vara så att det ska samla ihop flera, ja, som ni av flera generationer av Monster Hunter. Som, eh, det är en massa maps och grejer från ettan, tvåan, trean, fyran och ihopslaget i ett. All right, och det är till 3DS? Det... Ja, det stämmer. Ja, det, stämmer. Det, är. det är bara till 3DS, nu för tiden om jag har förstått det rätt. Hade du provat att spela någonting, Ricka? För jag vet att du spelade förra målstack. Ja, precis. Jo, jag skulle ju bara spela det. Jag har det hemma. Men jag har ju typ, jag, jag har hunnit fyra, fem missions. Sen, sen snubblade jag på Pokémon Go släpptes ju typ mm. samma, samma, samma vecka tänkte jag säga. Så att jag fastnade där och sen vet jag inte. Det var, det var som inte jag har inte plockat upp det igen tyvärr. Så jag, må, jag har lite dåligt samvete. Ja, ja det är väl samma sak. Pokémon Go har väl varit boven i min situation också och har varit lite i vägen. Det är lite för kul om man börjar uppskatta att vara utomhus lite för mycket också. Ja, men visst. Ja, så är det ju. Så att nej, men eh, jag ska nog försöka ta tag i det. När de där mörka höstkvällarna dyker upp så har man ja. som inget... Då är det inte så kul att vara ute heller. Nej, precis. Så då kan det vara skönt att koppla av med lite monster Det är Det får förhoppningsvis bara till, tillräckligt med motivation för att mm. stanna inne. För då har inte regnat så pass mycket här så att man håller sig inne, bara för att spela i alla fall. Nej ja, precis. Det lär ju bli värre sen om man ska spela Pokémon Go i, i vinter, då är det ja, lika kul. Fint. det. lär ju dippa lite grann i alla i, fall, i de nordliga delarna. Absolut, absolut. Speciellt här i stan också, där de är så fruktansvärt dåliga på att ploga och grejer. Ja, det. Så, det. blir nog inte så lätt att ta sig fram överallt. <laughs> ja, då kanske litar, förlitar sig på Pokémon-jägarna att de ska ploga, liksom. Ja, precis. De upp ett spår. Kanske kommer de här frivilliga... <laughs> Man ställer det upp. <laughs> ja, just. Men får tala om? om, om Snaka mer Monster Hunter ett tag. Vad, uh -huh. Är det någonting som är nytt igen? Du sa ju att du, de försöker ja, få tillbaka med gamla Monster Hunter lite grann. Men är det något helt nytt nytt i? i eh, absolut, det är det ju. De eh, försöker ju som sagt att slå ihop allt med gammalt och nytt. Det som är allra nyast är att alla vapen har fått fyra olika stilar att använda sig av. En traditionell kan man väl kalla den som heter Guild Style. De har en mer offensiv fokuserande som heter Striker Style. En som heter Bushido Style på japanska för att det fastnar för att det låter bättre. En Adept Style på engelska som fokuserar mycket på att ducka från attacker och sen... Ja, göra en comeback och liksom slå tillbaka på monstret och bli powerad på så sätt. Sen så finns det nu även en aerial-style också som fokuserar på att hoppa upp i luften och mounta monstret för att sen kunna hålla det nere lite. Och det är väl det huvudsakliga som är nytt med spelet. alright um, Men det är online, eller? Alltså... Ja, det är online. Mm. Kan man spela offline också? Någonting, eller? Ja, det blir ju i princip som att du kör på en, eh, jag vet inte om du måste ha någon wifi eller någonting sånt i närheten, jag tror inte det. Jag tror att du ska kunna koppla emellan eh, 3DS-erna lokalt, var som helst egentligen. Det var länge sedan jag gjorde det så jag kommer faktiskt inte riktigt mm -hmm. ihåg hur det fungerar. Men eh, det, går, det går att göra i alla fall. Det är inget krav att vara uppkopplad i alla fall? Nej, absolut inte. Det... ...gör upplevelsen mycket rikare om man säger så, för att de roligaste minstjänsterna eh, är online, och spelet är väl egentligen utformat nu, på sistone då, för att köra multiplayer, mm. eh, vilket inte var så pass möjligt med det första monstranterna, jag vet inte ens om det går överhuvudtaget, då. då det släpptes till Playstation 2. Okej, okay. jag har ingen aning. <laughs> mm. Jag vet inte, var man uppkopplad något här i Sverige med PS2? Nej, ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror inte det, men jag är osäker. Det fanns någon, jag vet att det fanns någon ful klossadapter som man kunde sätta på där bak, som tydligen skulle... Ja, just det. Eh, men jag tror, som... det fanns ju några, vänta nu kommer jag, var det inte Socom, ett av Socom-spelen? Det kanske har det är... spelat om, det är någon sorts milit... Vad, vad är det? Man, jag vet inte om man är någon Navy Seal, det är någon sån oh, kringsspel typ. Jag tror att det var de, det som var det typ första som kom med den där nätverksadapter. Okay. Ja, det, det, det låter låt lite bekant. Så, bekant, men ja, ja. Men jag tror att det var väldigt, väldigt eh, eh, ovanligt. Ja, eh, i så fall så var det väl betydligt vanligare på både Xbox och Gamecube egentligen. Eh, där vet jag i alla fall 100 på att vem som helst kunde koppla mm. upp sig online Även fast det inte var jättevanligt vid den generationen, men det, möjligheten fanns där men Gamecube visste jag inte, eller, eller så förtränkte mm. Vad var det då man mm. spelade? Eh, det finns ju massa slots under Gamecubet som man inte tänker på egentligen Som massa löstagbara plastbitar och där under sitter lite olika Intag för nätverkskablar Och adaptrar som man kan köpa till Ja det var väl där man kunde fixa Var det inte någon Gameboy Advance På modulen ja, ja modul, precis. Jo, jo precis eh, Det stämmer Och den är ju tydligen retorär nu för tiden Du behöver den här modulen Och det som är ännu mer Är skivan för att kunna spela 3 d spel Så om man sitter på sånt hemma så kan det gå för Minst en tusen lapp i alla fall Sådär Du har hört kanske någons Gamecube där hemma helt plötsligt värt någonting Ja, det kan ju vara så Jag tycker det är fortfarande en skön konsol En av mina favoritkonsoler genom tiderna Framförallt kontrollen på den tycker jag är helt fantastisk Ja, den är unik Den leder typ Nintendo kontroller varit ett tag Ja, precis För lite måste jag säga att eller ja, PlayStation 1 kan man ju argumentera att den har utformats standardkontrollen nu för tiden också. Men de har utgått mycket från Gamecube-kontrollen också med hur det känns i handen och med shaul som är analogsticksen och sånt där. Lite illa. Mm. Från min mm. synvinkel i alla fall. <laughs> Men har mm. du spelat något annat? Och du säger att Monster Hunter är ju främst ditt spel när du st str streamar som sagt. <coughs> Men nu när du inte <skratt> har. <skratt> ingen fara, ja, Nu när du inte har streamat så mycket, så vad har du då spelat? Det är väl mest varit Pokémon GO i så fall. Mm. Som har kört. Oh. <skratt> <skratt> Sådär. Ni får ursäkta mig, lyssnare. Jag håller fortfarande på att återhämta mig <skratt> efter en stark förkylning. Men Nej, det har väl mest varit Pokémon Go. Eh, Dota 2 har det varit väldigt mycket också. Ja, såg du um, The International? Eh, ja, men man tappade väl intresset en hel del efter alliance och Ur, tyvärr. Ja, eh, jag spelar inte Dota, men som sagt, är, är det svenskar eller svensk lag med, då, då kan jag fastna för det, för det mesta. <laughs> Oavsett jo, precis. sport. Så det var typ samma där, ja. Jag hade ganska stor koll så länge Alliance var med, men sen, sen när de droppade ur då hade jag då hade jag, ja, då hade jag mindre, mindre koll Men de som kom två hade väl någon svensk lagkapten tror jag ändå, något sånt där. om inte jag var helt Det var, var nog ig tror jag, jag är inte, inte hundra säker på det där Ja, I kom Ja, i IG kom ju tre i alla fall. Vad hette de som kom De som kom två? De som Wing-någonting. Ja, Digital Chaos var det som kom två, så var det. Precis. Ja, förr mig att jag läste någonstans att de hade en svensk lagkapten i alla fall. Ja. Det är mycket möjligt. Det var nog ingen av spelarna i alla fall. Nej. Men i så fall så var det ja, någon form av coach eller manager i Ja, typ. exakt. Men jag såg att du spelar lite Overwatch också, har jag sett. Är det bara... Ja. Det, det blir lite chillig lite då och då med ja. polarna och sådär. Det är väldigt lätt att hoppa in och hoppa ut bara körna någon timme eller två. Det är lätt, det är skönt. Och det blir ju riktigt skönt nu när Ranked har kommit igång också. Samt om man har kickat in en ny champion där också, Anna som har gjort det hela lite mer intressant. Vad med det? Vad är det här tror jag missat eller så ah, jag spelar inte Overwatch själv men att eh, jag borde ha, ha läst någon rubrik om Nygallt i alla fall. Kanske jag har också. Jag, tror jag missat det. Ja. Nej, ja. ja, det var väl ganska det var väl ändå några veckor sedan, tror jag. Ja, det tror jag. Nästan är... en månad tror jag. Ja, kanske är så pass. Vad är hon för klass eller vad vad, position? vad säger man? Är hon... Ja, vad skulle du kalla henne, Greke? Hon väldigt... är någon sorts... Ja, jag vet inte. Hon är lite både och. Alltså, ja, som, jag vet inte. Hon, hon healar ju och... Så hon är lite support. Men hon är hon är en sniper. Hon är ju en, en widowmaker tänkte jag säga. En, en, samma stil som hon. Fast hon mm, har ju så. sin hon Ja, det är ju så svårt att definiera karaktärer i det där spelet tycker jag. Hon ja. har en jättejobbig poisen i alla fall. Eh, som gör skada. Sen kan någon hila om är liksom är eh, lättsamt så att säga. Precis. Och så har hon eh, ju sin sleep dart också som kan det. faktiskt söva motståndare. Mm. Så det är lite intressanta mekaniker. För sleep darten gör ju att man kan avbryta ultimates och sånt väldigt plötsligt från många avstånd. Det fanns egentligen ingenting annat som kunde göra det tidigare. Det var möjligtvis Roadhogs hook i så fall, eller McCree's flashbang, men de är väldigt situationella, båda de. Eh, och sen, eh, som du säger, hennes dot där är inte nog med att den gör damage. Eh, den förhindrar ju att motståndaren kan bli healad också. Ja, just det. Så bästa läget som jag har sett att den kan eh, utilisas på där den är som starkast är att kasta den på en Winston som precis använder ultin. För vanligtvis blir han upphilad till tusen HP så han nästan blir oståbar då. Men då blir han inte upphilad överhuvudtaget och man kan inte höra nästan på direkten. Eftersom att de brukar vänta tills man är på så lågt HP som möjligt. Mm. Ja, det är kul när de, man hittar counters på folk eller ja, andra karaktärer. Kul att de vågar göra något utöver det vanliga. Som sagt en, både en dotter och en sleep är väldigt ovanligt. Just i, i det där spelet som är så fast pace annars. Jo, precis. Sen såg jag något kul. Jag vet inte om det var tre annars som kunde göra så att en spelare vart AFK-taggad och vart utkickad. Jag tror att de har justerat det nu. <laughs> ah, då, okay. då, då tror spelet, ja, du rör dig ju onekligen inte. Och jag vet inte, den tar väl inte emot någon heller eller någonting. Så då AFK-taggar då den och kickar ut den. Nej, ja, men jag tror ja, det, det är säkert att det måste ju vara ordnat, men det, det var som lite komiskt. Nu ja, måste jag kolla upp nästan. Ja, ja nej, det, var, det stod överallt där ett tag att bara, så här, ja, en, en bugg då så att säga. Att, jag tror att det kräv, det var räckte med tre stycken. Men det måste väl antagligen vara lite halvtajmat då för att det ska ja, ja. Det måste Men ändå att, att det fanns, jag tycker Att folk kom ihop för det. Ja. ja, vissa har lite för mycket fritid alltså. <laughs> så här är det ju. Jag såg häromdagen, eller om det var idag till och med, de har börjat prata om nya... Ja, de kommer ju med en, en uppdatering inför andra säsongen på Overwatch nu. Mm. Och de gör om ganska mycket såg det ut som. Jaha. Både i rankingsystemet och... de Nu ska vi få ranking mellan 1 och 5 istället för, vad är det nu, 1 till... Jag tror att det bara är 100 eller något som blir ganska ja. lågt. Ja, För men det är massa komman nu, visst när det är decimaler. Uh, ett, nej, det är det ju inte decimaler. Men det är det ju inte, det är ju 1, 2, 3, 4, det är inte 1,5. Ja, nej, det är inga decimaler överhuvudtaget. Det är så här mätare. Ja, men det, det känns så som så liksom det blir så långt emellan när det är så ja. få siffror det som är inblandade. Ja, det är säkert därför de höjer den också just nu, ja. av den anledningen att det ska bli ett bättre flow på det. Så man det faktiskt ser om man tappar och förlorar, eller ja. Ja, det låter lite mer vettigt också, tycker jag. Och så, vi, det var ganska mycket ändringar, jag har inte hunnit beta igenom allting, men, men det ser ut som att sådär, det, de första kommentarerna jag läste var att Ja, de första, det var snarare som inte en spelare, det är klassiskt när folk kommenterar saker. Det är bara folk som ska spy. Men annars så verkade folk ganska nöjda över förändringarna. De är ändå till det bättre. Så det är kul. Ja, det är bra. Det är så härligt casual-spel på något vis. Ja, men som ja, du säger, det är man, kan det. Bara, man kan bara dra igång det och spela lite grann. Det, men det är ändå utmanande. Så är det ju. Eh, på tal om Overwatch, jag kommer in på ett litet annat ämne här. Men det är bara för att den videon påminner mig så mycket om... Hur Youtube är nu för tiden, och speciellt gamingfronten då. Eh, för när Anna släpptes eftersom att hon är en sniper så blir hon eh, tekniskt sett en direkt counter mot Fara som flyger upp mycket i luften och är väldigt synlig och sådär. Eh, då hade någon releasat en titel, eh, eller eh, en video med titeln, eh, kommer Fara vara useless eh, nu, eller är Fara useless? Ja. Och så går de igenom hela videon på 10 minuter och slut på slutpåhängen bara, nej. <laughs> Man bara, är du bra med fara då kommer om vara bra man, ja. och det jag vet inte det är, så har blivit så clickbaitigt och grejer på gamingfronten på Youtube och mycket bara så här. det är mycket, så mycket som man inte ens handlar om gaming längre alla ja. de här, jag vill inte lämna ut någon namn för jag vill inte supporta dem överhuvudtaget, <laughs> men många som gör eh, mycket fokus på drama, om vi säger så mm. jo, eh, taggade det som gaming de snackar inte ens om gaming det enda som är gamingrelaterat är footage som är i bakgrunden. Ja. Sen så snackar de om vad som helst i tio minuter. För att det är det som följer YouTubes liksom, algoritms ja, bäst. Och det, som har alltså tjänar mest pengar genom reklam och grejer. Och det är någonting jag har stört mig nog ofantligt på, på sistone oh. alltså. Ja, det har blivit väldigt mycket. Och just den där tio minuter-grejen är ju så tante Alltså man ser ju ja. som sagt från ett datum till ett annat när folk insåg att de får mer reklampengar, intäkter. Efter tio minuter, eller ja, precis vid tio minuter strecket, alla filmer i tio minuter och en sekund. Ja, no. det blir som så här. Men sluta. Ja, och så... det det... Ja. ja, för det, det känns lite som att ska du slå dig in på Youtube. Mm. Då måste du hålla på med alla de här fyllknepen. Som alla andra gör med clickbait och just att du måste följa de här tio minuterna. Mm. För annars lyfts man ju inte fram liksom på highlight spots och i spotlights eller vad, vad det nu kallas. Ja, precis. Videos. Så jag vet inte, jag är inte jätteförtjust i hur Youtube fungerar nu för tiden. Men det är väldigt kul att göra videos och sånt här. Så det är väldigt tråkigt att det ska behöva vara så. Det är synd att det, är så mycket, det kan vara så mycket kvalitet som försvinner i det. Och speciellt på gamingfronten där det finns väldigt mycket som är halvdålig kvalitet kan jag tycka. Att Absolut. Det som, folk faktiskt i lägen är tid men de råkar vara sex och en halv minut för att det är kvalitetscontent. Istället för 4-5 minuter, ja, minuter bara drabbel. För att den ska nå upp till 10. Det, ah, det är tråkigt. Tråkigt att de har gått, de har gått den vägen. Jag hoppas de ja. gör någon justering så småningom. Nej, jag vet inte ens vad det finns för grund för att det liksom ska vara Nej. exakt den tiden heller. Det är inte logiskt alls. Nej. För det är två grupper som får lida jättemycket av det där. Mm. Eh, först och främst är det sketcher. Typ komedisketcher och sånt mm. där. Och allra mest så är det ju folk som håller på att animerar och gör um, teknologiserier och sånt där på Youtube. Mm. För det tar så otrolig tid att bara göra liksom ett tre minuters klipp. Ja, ja, och så ska man försöka dra ut det där till tio minuter. Det lite går liksom inte. Nej, alltså, nej, det, det, det är så illa. Jag brukar jag följer följa Carbot Animation. De gör mycket Heroes mm. of the Storm- eller Blizzard-relaterade mm. eh, serier, serier och sånt. Och de, de får ju inte ihop tio minuter. Nej, det är alltså, inte på kartan. Nej, jag menar det. Och de är ändå liksom hur bra som helst. De är ju störstran allihopa. Men det är synd för det är sådana som behöver support liksom, på något vis. Ja, absolut. Och, och då, då får de ju de förlita sig på andra medel som Patreon och grejer. Att ja men exakt. Få betalning till. utifrån för att kunna gå runt. Liksom. Mm. Och det är tråkigt att det ska behöva vara så. Just. Ja, de bidrar ju ändå till med YouTube. Liksom. De får ju mycket klicks ändå. Liksom. Så att man tycker att de ska premieras av, ja, av YouTube. Ja. Ja, exakt. Men, ja Just ja, Corbot kul. har väl fått lite eh, hjälp från Blizzard i alla fall, att, alltså att Blizzard mm. har acknowledged, vad säger man, ja, vet att de finns och mm. Så de hade de väl i, i sin Splash-grej i Loadern hade de väl lite då och då? Ja, er, just det, jag. det kan stämma. Jag tror att de körde något av deras, här, alltså, i Splash-queen där, så att, ja ja, men det är ju kul. Jag tror till och med att han har fått gjort någon promovideo eller någonting för om det var någon expansion eller om det var något spel eller någonting nice. sånt där. Eh, sen kan jag till och med tänka mig, nu har inte jag spelat Starcraft så mm, eh, för jag vet att det var där han började göra animationer till när det gäller på blizzard men han har även gjort annat. Mm. Om det finns något porträtt eller någonting sånt där som är någon form av... Någonting han har ritat helt enkelt. Jo, men det är lätt faktiskt. Du kan ju låsa upp porträtt när du spelar online, liksom eh, mm. så att man kan se i chattlobbyn och sådär. Eh, eller när man kollar in din profil, vilken rank du är och sådär. Då kan man liksom välja vilken profilbild man vill ha. Och det är ju mm. oftast i någon marin terran ifall du spelar som terran eller en silat om du spelar som prat och sådär. Men jag förmår att man är, även kan. Ja, du kan ju liksom ställa in vad du vill visa för något, och ja, då tror jag, som du säger, att han har gjort några, några av sina kända, eh, med hans kända marinbild och hans silotbild och hans, eh, det kanske mest kända är väl det, den lilla söta eh, serglingen som han, ja. han, han ritar. Eh. Ja men det, det stämmer nog Jag har inte spelat själv och ställt in någon sådana där grejer men, men jag har läst om det Så det ska finnas i alla fall <laughs> Och jag vet Sen så vet jag att han själv håller ju lite på att göra någon, någon Starcraft 2 Mod Eller bana eller Den har försökt <snar> förs ja, just det. Förs byta ut Alla alltså det, all, all, Allting är ju precis Spelar Precis som StarCraft, han har bara bytt ut alla, alla animationer till, till hans egna grupper. Okej, åh jäklar vilket slit att göra det där, ja. Oh. Ja, jag tror inte det är klart än, om han släpper nej, någon uppdatering nu har vi tagit oss så här långt liksom. <laughs> men ja. ja, det måste ju ta hur lång tid som helst egentligen, men... Ja, det måste, jag hoppas verkligen att man har mindset att det är bara liksom en kul grej egentligen eller lite coolt eller någonting man vill göra själv. För jag tror inte det är någonting som är särskilt um, någonting som kommer ta in några pengar eller någonting som folk suktar efter i, i någon månad. Det kanske ja man vinner på det med den mängden arbete man har lagt ner på det. Ja nej, nej som du säger jag tror man gör det här helt av sin egen vilja och kraft. Liksom. Det finns nog inget, inget att hämta i pengarväg. Det kan mm. vara några som tycker att det är, det är lite eh, sött och coolt eh, i ett, ett game och sen så byter man något tillbaka. Jo, precis. Men ja, nu har vi haft ett blissart partier Vi kan väl fortsätta då. Mm. Uh, Heroes of the Storm har vi släppt. Nej, Heroes of the Storm. Ah, vi kan ta Heroes of the Storm också. Ja. <laughs> Är det någonting som hänt där, Kriker? Jag vet att du spelar. Uh, uh, Heroes of the Storm. Ja, precis. De släppte ju en uh, Aurel, eller Aurel, eller ja, så vidare. En uh, Angel of Hope från Diablo. Uh -huh. En ny uh, support-karaktär, typ. En, uh, ja, precis. En, en support-karaktär som... Uh, det hon bygger på egentligen är att hon, hon blir supportkaraktär karaktär så att hon buffar eh, Heron bredvid sig, typ den du väljer. Och sen ju mer med damage den gör desto mer energi storar du då istället för mana, för du har inte mana som, som den support, supporten. Då, så att säga. Utan du storar mana och den kan du då använda för att, för att hila Du har i princip, då har du då? En heal, då, en AOE heal. Som healar då i, jag vet inte om det är typ 3-4 yards, 5 yards. Den är ganska stor faktiskt. Så att du får ändå in, står in, står du stackat så får du väl en 3-4 par skiren. Mm. Men det, det bygger liksom på att du kastar den. eller jag tror att det symboliseras en krona på på karaktären då. Och så får han, beroende på hur du späckar, men efter level 16 så får du, du kan få ability power 10% plus då på den andra karaktären. Eller 20% attack speed. Och då all skada den gör plus den lilla skada du gör. Blir i slutändan heals för dig då, så att säga mana eller energi då. Mm -hmm. eh, och så har hon lite, hon har en res, det är ganska ovanligt. Eller det finns ju ingen i oh. Heroes of the Storm som har res sedan tidigare. Eh, det är tre sekunders cast time på den, visserligen. Oj, oh. eh, det är, det är ja, nog så är nog viktigt att försöka få mm. Precis, jag tror att det är inte så många pro games som använder den så. Jag vet inte hur många pro-lag pro, pro som har börjat titta på henne. Men hon ska tydligen vara ganska galen med vissa kombos. Men mm. då går om de den här Crystal Aegis, tror den heter. Du klickar den på en, på en, en hero och så blir han, han, blir en kristall helt enkelt. Mm. Och så räknar den ner två sekunder, tror jag, och sen exploderar den. Okay. Du, du är immun i två sekunder, den exploderar och sen kommer du ut ur den igen. Och så gör den AOE Damage runt då. Okej. Okay. Så att jag tror att de flesta använder den just för att kunna safea typ tanks eller ja, stora carry-karaktärer då. Typ Ilk, oh, okay. som är ganska svag. Så att, ja, nej, det är väldigt speciell hero. Den är ju inte helt support om man tittar. Det finns ju regar, och Uther som är väldigt support, väldigt healing klassriktad Så det här är en lite mer diffus. Men det ska det bli jättespännande att se hur de tar, tar upp den i, i pro-games. För det är verkligen där man det är säkert där man får se dem verkligen briljera. För hon kan jo. säkert göra hur mycket nytta som helst. I, i, I Hero League och Quick Games så blir det ju lite så ja... Det kommer nog ta några, några veckor innan folk riktigt vågar spela henne. Så är det ju. Folk måste ju prova dem på varenda, eh, från varenda vilken och prova alla möjliga tricks och knep man kan komma på med det. Så mm. är det mm. många eh, Comparative Games, om inte i princip alla, så fort det kommer någonting nytt. något nytt tillskott i spelet. Ja, mm. men Men eh, själv har jag inte rört spelet fortfarande. Inte alls. Ah. <laughs> Det är tyvärr ingenting som intresserar mig så mycket, men det blir väl som när jag har Dota två ja. som jag spelar, så det blir liksom lite överflödigt i så fall att hoppa på med Heroes of the Storm också. Ja visst, ja, men det fyller ju ingen funktion när du redan har ett, ett, ett MOBA att spela så att säga. Som du. Exakt. Och så har du väl inom parentes det bästa MOBAt, eller det största i alla fall. Ja. Ish. Ja, så att... Mm. Jag förstår dig. Mm -hmm. Helt och hållet. Det jag tänkte säga var Hearthstone i alla fall. Ja, okej. Istället för Hearthstone. För där har det ju släppts en nytt eh, expansion. Ja, just ja, det var ju Karasan de släpptes där. Ja, som precis. Är en, en instans. En mini-raid-instans från Burning Crusade från World of Warcraft om jag minns rätt. Ja, det var en stor instans i från Vanilla till att ja, jag sen så, Var det ja, sen så släpptes den om igen. Den var så bra. Så den släppte Har den, den re-releasats? Tänker jag, som en sån gammal Det Ja, i Burning Crusade. Okej. Okay. Det, nej, inte det Burning Crusade. Det var i... Vad heter nästa expansion? Frozen, Frozen. Frozen. Frozen Throne. Ja, just det. Ja, du tänker inte på Nux nu, Raguit. Ja, ja, ja. <laughs> ja jag tänkte väl, för det stämde inte, för jag är nästan 100% på att Karazan eh, ja, släpptes ja. i Burning Crusade. Just det, jag tänkte helt det det här, fel. <laughs> ja, ja, men du stämmer, det var, ju tio, det var väl tio manna-instansen i, i Burning ja, Crusade? Precis. Ja, ja därför jag kallade det min instans eller mini-raid-instans. Min ja, jag, när du såg det då tänkte jag direkt på att, att de släppte om NAX då, som... <laughs> Mm. Ja, då kändes ju väldigt som att man sprang igenom den då när det var ny så mm. det, det, det var där jag tänkte midi. Okay. Ja, du har rätt. Burning Crusade är Karasan. Stämmer mm. bra. 10-70. Level 70 instans. Mm. Oh. exakt alltså... Jag, jag blandade ihop dem för att man fick, fick en stav i Naxiramas. Ja, just ja. Som man kunde. Teleportera till Karas Kara Karasam, mm. och Naxramas var ju ja, tidigare. Ja. Var det det? ja, precis. Var inte det Vanilla? Jo, det jo, var det jo. sista i Vanilla, precis. Nax var precis i slutet. Ja. Det var liksom som en ett extra tillägg som någon slängde in i sista sekund bara för att, som utfyllnad, det skulle egentligen inte ha släppts då i deras planering om jag förstått jag kan... det rätt. Ja just det, det var ovanligt. Ja, faktiskt, man nästan sitter och har sju, sju månader av tomrum nästan. Innan ja, det, det, händer det, blir liksom, det blir väldigt ironiskt här i efterhand. Ja. Ja, Vad det? Det var en bra instans. Uh, of the, inte Heroes of the Storm. Uh, <laughs> Vad tänkte du säga? Like, uh, ja, Man har ju släppt nytt äventyr där, ja. Så ja, det. exakt. Så det är inte bara ett nytt, nytt pack med massa kort man ska köpa, utan det är, det är ett äventyr man, man köper, låser upp det släpps ja, ett nytt deläventyr varje vecka då så den första första deläventyret är ju upp, upplöst nu då och så, sen så klarar man av klarar man av det så får man nya kort på så sätt så klarar man av all, alla alla deläventyr så har man låst upp alla kort i sättet. så det är ingen sånt här att ett sätt där man måste köpa en massa card packs För att försöka få, få alla kort Utan Köp man äventyret och spelar klart Alla, alla deläventyr i det så, så har man fått alla kort I, i sättet mm. Jag uppskattar nog mer Packs ändå För jag vet inte För jag är förbi tiden att lägga pengar på Hardstone just nu Jag finner inte så Kul Eller jag spelar inte i den månad jag vill lägga Riktiga pengar på det Mm. Eh, så när det blir 700 för varje del, så guld i en game då, så blir det lite väl mycket tycker jag. Men jag har börjat på det. Eh, mitt problem med det här dock är att jag känner att de har inte advertiserat det bra alls. För vanligtvis när de släpper någonting nytt till Hearthstone så har det varit advertisements överallt. Alltså, det hade gått att komma undan det i princip på massa reklamer och grejer och sånt där. Men... Det var kom från ingenstans det här, plötsligt för mig. Och bara, okej, okay, det var ju nytt jag har Hardstone. Ja, jag tycker också att det har varit lite osynligare än, än vanligt faktiskt. Jag visste ju om att det skulle komma, men jag tycker också att... att ja, som du säger, att det, det har inte visats lika tydligt den här gången än vad det har gjort tidigare. Nej men för förra gången hade de massa previews på nya kort och det var så här de släppte nya previews typ en gång i veckan på typ två ja. nya kort eller något. Det var väldigt mycket. Och nu kändes det som att det bara dampt ner i princip. Helt plötsligt låg det upp previews. Så här, ja, eller ja, en, en banner kanske snarare bara. Snart kommer en expansion. Ja, och jag tror att till och med att de avslöjade bara alla korten rakt av. Och om jag minns rätt. Jag har jag har hört någon quote eller sett någon video när Ben Just. Brode mannen bakom hårdslån snackar om det. Och eh, det roliga är roligt att ett av korten har skaffat li lite så här frågetecken och lite upprörda människor ja, och grejer. prästkortet. <laughs> på. Ja, ett prästkort som är så dåligt. <laughs> och det var han, han har gjort en video där han är för han alltid är alltid glad den här människan eh, Ben Brode. Och det här är verkligen den videon där han är som minst glad om inte där han sitter och ska försöka försvara det här kortet lite grann de pratar om lite andra små saker. Men det här kortet Purify då är verkligen huvudtemat på en 10 minuters video. Ironiskt nog. Eh, som att det inte har kommit tidigare. Eh, kortet i sig eh, är att du silencer en av dina egna minions för att dra ett kort och det kostar två mana. Och det, är liksom, ah, just. Ah. och det är liksom en negativ effekt Plus att det kostar två månader. Och dragkort brukar vara värt en och en halv månad brukar man säga eh, Och det är liksom Det, det blir inget bra Från någon Nej, Det är Nej. extremt få kort som, som har eh, En negativ effekt på dig själv som du sedan vill silensa bort. Ja. Det är väl något kort som har, har någon, minion, tror... någon minion som har count attack som man kanske vill Precis. silensa bort så att den kan anfalla. Ja, det är, det är två minion som jag heter vet. Det är ju Ancient Watcher, först och främst. Ja. Och den är ju ganska låg kostnad. Så fyra mana så kan du Lägga Ancient Watcher. Fast då måste du lägga en rundan innan i och för sig. För den kan ju fortfarande inte attackera första rundan. Nej. Och sen så använder du det kort till nästa runda. Ja, det blir fortfarande lite märkligt alltså. väldigt ja. situationsbundet på något vis. Ja, verkligen. Det verkligen. känns ju som att... Och så ska du dra... Alltså, ja, nej. Känns det inte som man vill ha två kortplatser med, det kort, med de korten? Eller ja, om man ha två Nej, Det är värt överhuvudtaget i så fall. Bara för att kunna ha att... bättre lösningar. Ja, det är liksom verkligen tvinga in det i leken i så fall. Om det ska vara på den nivån. Och det, nej, det funkar inte. Så man vill hellre en vad heter den loot order? Istället Absolut. Två, två mana två etta som drar kort när den dör. Eller något sånt här. Ja, alla dagar i veckan. Kanske man lyckas rensa bort något från hans sida också. Det är... Jo, precis. Det är ju boardpressen så du tvingar motståndaren och liksom bara göra något countermove. Vare sig det är en mage du möter som bara pingar bort den så liksom ja, han, han måste använda något från för att få bort den också. Det är mm. fortfarande någonting. Exakt. Men nej, jag har inte sett så mycket om korten som har släppts där eller ska släppas. Eh, så jag vet inte, jag har ingen jättestor koll om det är någonting som ser jätte Spännande eller lite roligt ut, eller någonting sånt här. Nej. Jag har inte hört någonting. Jag skummade igenom lite snabbt när alla korten hade släppts. Men jag kommer inte ihåg någon nu på rakan om det var något som jag tänkte, wow, det här, det här ska bli intressant att se. Mm. Kommer inte. inte Nej, jag, jag har sett att det är mycket lågkostnadskort som kommer. Mycket lågkostnads lågkostnadsminions. Eh, sen kommer jag ihåg en legendary tror jag, som jag tror var kuratorn. Om jag minns helt rätt så spelar du den så får du dra en beast, en dragon och en murlock från din egna lek och lägga i handen då. Mm, jaha. Eh, jag är inte hundra säkert på att det var kuratorn men jag vet att det var någon legendary som gjorde det i alla fall. Mm. Du känns väl bara, okej. Okay. <laughs> Det kan säkert vara jättebra i vissa situationer och sådär, men ja, inte, inte superimponerande. Nej, då, måste ju, då ska man ju ha den uppsättningen i sin lek också, och så har inte hunnit dra dem. Ja, exakt. Och det är liksom, de tre just brukar man sällan vilja ha i samma lek. Det är liksom man brukar göra en, en lek för Beast, en lek för Dragons, en lek för Murlox i så fall om någonting. Ja. Och det är oftast väldigt bundet till olika klasser också, på det. Mm, exakt. Murlock är väl oftast shaman som kör. Ja, annars ja, fördrin är någon med shaman, möjligtvis någon warlock Jag vet att eh, eh, murlock warlock var en sak precis i början, och var väldigt starkt, just för att man drar. Och Druid var även, eh, kunna även utilisa, var så väldigt bra. Mm. -hmm. Den kostade även sju mana. Den var ganska en... dyr. Den har ju för ett tont också, The Curator, men, uh -huh. men, i alla fall. Mm. Man hade Den 4-6a. 4-6. Och, ja och Battlecrane, just så. Ja, det är ja. ganska mediokigt. Alltså, det är, inte det är inte dåligt på något sätt, men det är inte no superimponerande, verkligen. Nej. Nej, det är ingen, ingen Dr. Boom direkt, Nej. som <laughs> finns med i varenda jävla lek, eller fanns. Ja. Nej, det är väldigt rädda för... Eh... Släppa någonting som är en aningen overtunat nu för tiden. Verkligen, de ja, märker att de håller tillbaka på en del effekter. Mm. Tycker jag. Mm. Ja, Men, de, de fick leva med Dr. Boom så länge, jag tänkte jag. Ja, det var, det var jobbigt det ett tag. För alla var ju tvungna att slänga in counters till det i sina ja. för att. Ja, visst. Alla spelar kortet, för det var så pass bra. Och alla var tvungna att liksom köpa, eller ja, Dissension kort för att få den. De som inte hade han redan, liksom. Ja, precis. Så alla skaffade honom. Alla kortläkar var ju typ byggda på Dr. Boom. Det var ett litet stradigt där ett tag. Ja, så var det ju. Men det känns lite som att Hearthstone har tappat lite eh, på sistone. Om man tittar på streams, och man eh, hör inte så mycket som vi nyss eh, konstaterade. Angående Karensan-expansionen då. Men jag tror det har mycket att göra med att Overwatch har släppt bland annat. Eh, och... Jag det, det kanske inte håller så mycket i längden, till slut folk kanske ledsnar, det blir lite samma sak om och om igen. Jag brukar försöka följa alltså vad som händer i, på turneringsscenen, jag har inte sett så mycket, jag har inte sett något på i, i, inom Overwatch ännu, och mm. Harveston har jag inte heller, där har jag ju sett lite turneringar, men jag tycker också det är lite så här, Mm, gläst Faktiskt. Men mm. ja, Overwatch Competitive har ju inte liksom tagit den farten som de säkerligen hade räknat med eller hade hoppats på. Mm. Men det finns ju lite, och jag har så likat på det, det är faktiskt helt okej att titta på. Man måste tunna det lite grann dock, för det är inte så lätt att följa och ha koll på vad alla gör. Det är det som är problemet med ett sådant spel, mm. speciellt när du inte ser... Eh, har någon större överblick på spelet Med några stats eller någon karta Eller någonting sånt här. Det är liksom Man får bara försöka läsa situationen Väldigt, väldigt mycket utifrån ett perspektiv Och det, det blir lite svårt så går det ju väldigt snabbt, snabbt också Ja Jämfört med, ja, med CS då Som är ett FPS mm. Där är det ju, där, ja Det är inte alls samma Samma tempo Så där, kanske det är enklare att följa med Eh, Precis. Det, som det är ju skåda i vissa spurter och sådär givetvis. Men ja, planering och sånt där man ser olika taktiker och sånt där. Och det är ett gammalt spel så det har ju blivit liksom eh, polished på ett sådant sätt att competitive scenen på det med filmning och allt möjligt. De har koll på vad de gör. Mm. Och vet vilka de ska följa. Och det går att titta på kartor och sånt där. Så att man får en just en bra överblick. Och har där av koll på vad som händer. Och det är lite det som Wards saknar på kommer börja tycker jag. Mm. <laughs> ja, det kricke. Ja. Har du spelat någonting på sistone? <laughs> eh, jag vet jo, jo, jag har spelat No Man's Sky. Ja, vi har visst att vi ska hela, hela världen. Vi går, kommer inte kunna undvika det här. Nej, <laughs> det går inte. Eller jag vet inte, hela världen ville spela det men det var bara hälften som kunde spela det. för De andra har ah. så dåliga datorer, nej det vet jag inte. Eh, de hade lite otur, jo nej men jag spelade om en Sky sen det släpptes. Jag tror jag har loggat 37 timmar nu, sen i fredags. Mm. Så jag har ändå plöjt ganska rejält, eh, lagomt mycket. Men du tycker det är kul? Rakt igenom än så länge i alla fall? Än så länge så är jag... Jag har väldigt få grejer som jag står mig på och inte tycker det är kul. Alltså det är, det är verkligen ett spel som passar mig tycker jag. Mm. Jag har spelat mycket Elite Dangerous innan till exempel som också... Det är inte, går inte alls jämföra riktigt men... Eller ja det gör det ju. Det är också grinda, grinda och grinda. Ah, okay. Och sen är det rymden och det är... De är väl randomiserade, de planeten är visserligen. De här är mm. väl inte då... de är Ja, i alla fall. Men nej, jag, jag ser fortfarande. Jag har inte läst något ännu. Och, och som det känns så kommer det nog ta ett litet tag till. Det finns mm. lite för mycket som inte utforskat. Ja, okej. Okay. Ja, det finns ju en hel del att utforska i det spelet. <laughs> alltså, det där, det 18 biljoner ja, planeter eller någonting. Ja, men det är en Och jag har väl härvat har igenom 15, så att, det känns mm. bra. Jag har en bit att ta med mig. Nej men det är, jag tycker att det är skönt samtidigt, det, jag är ganska leds på alla online-games nu, jag är så mm. mycket fram emot att sitta bara och casual-spelare, alltså det blir ju så, det. man, man ja. kör runt på en planet och man, oj den där dinosaurien så lust ut för allt är ju genererat då, ja. eh, inget är sig likt verkar det som, eh, väldigt udda varelser, jag det på någon sorts, det såg ut som en vattenmelon som stöttsade runt, på. Men det så verkligen ut som en vattenmelon som bara så hoppade runt. <gum> typ. I och med att all, alla, alla, alla djur är också då, vad heter det? Eh, procedurally regenerated. Då. Eh, mm. Så att eh, ingen ska väl vara den andra lik. Jo, den biten verkar faktiskt väldigt intressant. Ja. Eh, just eh, för jag har inte spelat spelet eller någonting, jag har bara hört saker och andra pratar om spelet. Från den aspekten verkar jag väldigt intressant just med det här. Eh, Ja, som du säger, slumpmässigt regenererade varelser och planeter och grejer. Men det känns lite som... Det var i cool design och det är coolt att titta på sådär. Mm. För många klakar ju just på att det är mycket lacking i gameplay. Mm. Eh, eller så är det som du säger att för grinding är absolut in, inte någonting som passar alla eh, långt ifrån till och med. Ja, det Ja. ja, ja. ja. Det känns på att folk kanske har fått fel uppfattning att spela eller att det har blivit advertised till fel eh, crowd så att säga. För det har ju fått mycket backlash mm. från vad jag har hört i alla fall. Ja absolut. Både, ja, både hårdvarumässigt hade de ju. Det var ju struligt på PC. Det kan ju ingen säga. Ett spel ska ju funka. Om mm. man har rekommenderat kraven. Nu var det väldigt många som försökte att spela utan det och var gnällig. Men det var ändå även de som liksom hade en bra dator och det laggade kopiöst mycket. Så det, det finns ju inget, inget försvar för det. Det är bedrövligt. Tyvärr är de väl, ja, de var tio stycken i, i teamet eller vad de nu var. De har väl antagligen inte hunnit kvalitetstesta till för mycket. Ja, nej. De, de det... har lagt allt sås på Playstation-versionen antagligen och sen har den, ja, det kan vara så. Tror men, det. men ja, det, jag vet inte, det är det här, hypen har ju varit så extrem på något vis. Och ja, det känns som att Hello, Hello Games på slutet har liksom försökt plocka ner hypen lite grann. Och bara mm. det, här det här är inte falla. Mm. Det här kommer vi att kunna bjuda på. Det är Exploration. Du kommer inte kunna bygga baser. Du, det är inte PvP. Det är mm. typ inte multiplayer. Ja. Äh, och så här, de har verkligen försökt trycka ner det lite grann. För de har nog insett att det här har liksom spunnit. Problemet är nog att de har, varit för, de har varit för kryptiska med allt de har sagt. För John ja. Murray, som är, ja, han som är grundskaparen och ägaren av Hello mm. Games. Han har ju verkligen varit kryptisk i allt han har sagt. Oh, ja, och antagligen, jag har haft en massa intervjuer i ja. retrospekt. Ja, men visst. Och så tänker man så här, nu när man spelar. Och han säger i princip ingenting. Mm. Alltså det han säger i spelet är ju... Han har ju inte sagt någonting egentligen. Han har ju bara liksom... Och jag vet inte, han har liksom byggt upp en... De har byggt upp en hype. På att inte säga något, så folk har bara spunnit i tankarna och spunnit och det kommer vara det här och det kommer vara det här. Så folk har sett att det ska vara typ, ja men jag hörde någon hade kommenterat, på, ja men det här kommer bli Mass Effect, eh, Elite Dangerous eh, och så var det någonting till så här. Eh, Ja, dödarna liksom, det kommer vara liksom ett helt paket som ska döda mm. alla de här stora, jag menar vem döda Mass Effect? Ja, det, det, det är det, inte det. tio personer som har suttit och jobbat i fyra år i alla fall, det har jag mm. svårt att tro. Det är så här, men det är folk har bara... För de har fått för lite information så de har hittat... Jag vet inte, det har spunnit. Reddit har ju hjälpt till ganska mycket. Absolut, de har givetvis hjälpt till med, med positivt också. Men mm. det, folk har bara blivit bananas. Ja. Och det är lite synd. Och ja, det är ju Games har mycket med det. Har nog mycket att skylla just för att de faktiskt har gynnat och fått det här ja, tankesättet. ja Men det känns ju som du säger att de har kommit ut... I efterhand och sagt att ja. det här spelet är inte det här. Och det blir lite lustigt, för från en säljaspekt så är det väl lite logiskt att folk tar plockar upp det typ dag ett och sen så kommer man med förklaringar och grejer. Ja, men, eh, liksom. men det är ju lite fult, måste jag säga. ja, ja Jo, nej, det, det, är ju, det är ju... Folk kommer ju inte titta tillbaka på fantastisk marknadsföring det här var. Nej. Alltså. <laughs> alltså, de, de, de var verkligen på toppen när de visade det för två och ett halvt år sedan där. Och då mm. var det verkligen fantastiskt. Sen har det, ja, de har inte kunnat leva upp till det där, tyvärr. Mm. Och som sagt, content i det är ju, jag har inte, jag kan tänka mig att det saknas mycket saker. Det känns ju som att spelet inte är komplett om jag säger så. Jag har inget problem med det. Mm. Men för jag antar, jag vet, jag hoppas han har hållit, håller det han har sagt och han kommer liksom successivt lägga upp det. Men, eller fortsätta utveckla det då så att säga och supporta det. Men jag tror som, som många har sagt att det känns som att, och lite problemet tror jag med det här, att det har blivit som negativ backlash, det är att spelet kostar 560 kronor. Ja, precis. Och, och det tror jag, jag vet inte alls hur det fungerar, men jag antar att det är Sonys fel, delvis. Ja. För de lägger ja. ett Playstation-spel, standardpriset är 599 typ ja. De har licenskostnader till sig själva och vad de nu hittar på. Då kan inte han lägga PC-versionen på 2.4.9 eller Nej, 3.9. Nej, det, det eller. går inte. Det, det skulle inte funka alls. Så jag tror att det är inte Sonys fel. Men i och med att Sony gick in och backade det, inte med pengar men med marknadsföring. Ja. Så, så vart de tvingade inom det att lägga samma pris på även på den versionen. Då, så att säga. Det låter logiskt. Det gör det. Om det är värt 59 eller 599 kronor vet jag inte. Jag har spelat 37 timmar så för mig är det värt. Bio kostar 200 kronor i timmen nästan. Ja, inte ja. riktigt men 150 kronor i timmen. Ja. Så att, för mig är det värt. Men jag kan tänka mig att folk som inte har fått igång, igång spelet. Och hunnit spela laggande i en timme. De har nog lämnat ändå också. Om ja. de har köpt det via Steam. Det hade jag gjort. För jag hade varit förbannad. För det är lite ja. den känslan jag har fått av spelet. För mm. det påminner mig om en annan gång. För jag jobbade till i spelbutik, jag vet inte om du nämnde sist när jag mm. var här. Jag har mig att det gjort i alla fall. Mm. Eh, hur som helst. Eh, ett spel som verkligen var så här, det releasades och man fick in det dagen efter, eh, var The Order. Och det var ju också ganska kontroversiellt att det inte var som lovat. Det var väldigt mm. kort och det fanns liksom inte tillräckligt med content. Och jag fick lite den känslan när jag började höra om hur folk hade tagit emot No Man's Sky bland annat. Ja, ah, precis. Jo, mm. oh, nej men absolut, jag, eh, ja, jag förstår att folk är uppröra. Eh. Nu har det börjat lägga sig lite grann. Jag har, inte, jag har inte kollat Reddit mest för att jag inte vill spela <skratt> någonting eventuellt för mig själv då. Men nu har jag kommit så pass långt i spelet så jag känner att jag bara kollar Reddit och de trådarna som har varit rent toxic, de har försvunnit. Eh, så nu är det ändå lite så här vettig content i på Reddit-trådarna, just eh, No Man's Sky det är klart folk är negativa det, det ska de ju vara men det har liksom balanserat sig mot att han han jämfördes med Peter Molinjö Molen, heta han väl kanske ja. ni vet han har gjort ja, han gjorde ju fantastiska spel i början men han lovade ju så mycket fantastiskt med gods och vad det nu var senare. Det var en gad som var det sista kanske. Det var ja, cool, en ja Vad heter det? Ja, Goddass. Gaddus ja. Ja, just det. Så var det kanske. Mm. Ja, det, jag backade det för övrigt. Oh. Kanske det dummaste jag gjort någonsin. <laughs> sen, sen, det, sen dess han har han lugnat med mig med backandet. men och Jag tycker det är lite magstarkt. Och, för han gjorde ändå tre, fyra riktigt dåliga floppar. Eller stora floppar i slutet. där Innan han faktiskt, nu har han väl lugnat ner sig. Han syns inte så mycket mer. Så jag menar, att börja jämföra Sean Murrays ja, vad är det, tredje spel, oh. de två andra var det riktigt bra. Det kändes lite magstarkt, men ja, folk är förbannade. Det, är väl, det räcker. Visst var det så. de som hade gjort Braid också? Nej. nej, de har nej. gjort uh, Yo. danger Yo Danger, Yo heter det så. Danger. Ja, Aha. exakt. Typ, uh, Exit-by. Uh, uh, jag blandade stupid. ihop. Ja, ja, exakt. Så att, uh, ja, nej. Men jag är positiv. Jag tycker det är kul. Vad, vad tycker du, Marcus? Du har spelare spela det lite grann. Oh, ja, jag klockar väl in på runt 23-24 timmar. Då har jag haft spelet två dagar längre än dig idag. Mm. Jag köpte det till Playstation 4. Precis. Uh, nej, men ja, det är ett spel som passar mig också. Uh, det är verkligen inget spel jag kan tänka mig att kunna säga till någon polare. Jag tyckte du borde spela No Man's Sky. Det känns... För det är Nej. så specifikt det här spelet. Alltså det, är, det är... ett mysigt rymdäventyr. Det är chill, det är relax. Det är ingen, ingen action whatsoever. Om man inte räknar Sentinels som kan råka skjuta dig eller ja, <laughs> som minst. action. Men, ja. jag, jag får lite det här Eurotruck-känslan av det. För det är också ett sånt spel där om jag förstått det och hört från andra. Man bara sitter, tar det lugnt och gör sin grej. Och liksom, Det är lite mediterande att spela spelet på så vis. Ja. Det är lugnt och skönt ja, bara. Exakt. Jag, jag tycker att det var en ganska bra jämförelse, faktiskt, absolut. <laughs> eh, inte likt gameplay, men alltså sam, samma liksom state of mind, det blir lite det där. Då. Du mm. sitter och lallar på och kör dit. Det är väldigt så där. Du tar med huvudet, du spelar, du spelar med dig själv liksom det, Ja, nej verkligen. Det var en bra jämförelse. Jag har dock väldiga problem- att hitta alla, alla djur på en planet. När du landar på en planet- ja. då kan du så få en lista upp- om ja, det finns åtta, mm. åtta djur på den här planeten. Ja, schysst. Så börjar man springa runt- och man, man har en scanner som, som kan- så här visa lite prickar- vart det kan finnas något, eller vart det finns något intressant. Så springer man dit och du fram djur- och så tar man fram scannen igen- och då när, när du har djuren inom synfält Då får du fram en En, en röd prick på djuren Om du, om du visar sig att den, det här är ett djur Du all, aldrig har sett mm. tidigare Så kan du som, ja, men skanna av djuret för att få den i din, din databas Så att säga Och då blir det en, en, en grön prick på, på, det djur, ja, på det djuret Så det är, li så det är lite Pokémon Go i No Man's Sky <laughs> Ja typ uh, Saken är att det på många planeter som jag har varit hittills, så har jag hittat 7 av 8, elva av tolv. Och den sista... Nej, alltså jag kan ha sprungit runt... Vet du, vet du vad problemet är? Det är att du tittar på backen. Ja. Eller, har, du tittat, har du fångat fåglarna? Ja, det har jag okay, ja. men då sa, För det gjorde jag misstaget på. Jag hade, jag hade tagit 7 av 8. Så bara, vad fasen? Och så bara, ja men just det, det, såg jag skuggorna på backen. Det var ju klart, det var en fågel där uppe som jag inte hade plockat då, som var en species. Mm. Och då kände man sig bara en i efter ja. Jättepinsam. Men, men de verkar, det, det är lite småklurigt jag håller med just det där. Det har hänt flera gånger efter det också, när jag, nu när jag har börjat kolla upp i luften. att Det är som att man saknar en av dem där. Ja. Och man får ganska mycket units då, eller credits, pengar för att liksom kompletta Så att man vill gärna göra det Precis. Finns det någon liten story om liksom varför man har åkt ut eller någonting sånt där, får man någon backstory? Det finns ju en, en stor någonstans som man man, man, man börjar ju med att man, man är vid sitt skepp som har kraschat, så man vet ju inte någonting om sig själv i början i princip, förutom att man mm. finns där. Eftersom man spelar så, det finns då... Olika raser som har gjort olika saker, det verkar det är nysta som fram, men det är ju, jag tror att det är väldigt långt till du kommer, det är väl den där, spelet sägs ju gå ut på att man ska komma till mitten av universum då så att säga, Aha. och där ska det då hända något och du ska, du ska känna, Sean Murray sa, du ska känna att du har klarat spelet när du kommer dit samma det betyder vet jag inte, att spelar skulle lagga eller Nej, men <laughs> <laughs> någonting händer då där, så att det, det finns ja, en okej. röd råd och man hittar den eftersom, jag har kommit en liten bit på det steget, men samtidigt kan du helt fritt bara fara runt och aldrig komma in till mitten så att säga, eller följa ja, story. Men det men, finns ju men, en grundstory i den. Det är ingen som har klarat utspelet än. Eller? Inte vad jag vet Det var ju någon som fick en förhandskopia Som lyckades göra det på 30 timmar Men han hade ju buggat spelet och Sen gjorde ah, de ja, några ja. justeringar i spelet Det var någon bugg som gjorde att han kunde Travla längre än vad han skulle kunna göra åt gången ah, okay. Och efter det så of gjorde de universum 10% större Plus att de tog bort buggen Så ah, okay. jag tror inte att någon Jag har svårt att tro att någon har kommit dit ännu Då borde det ha stått Men För Jag ja. tänker om det kan göras Att det liksom blir någon, någonting som redeemar spelet såhär ja, jättemycket, en jätte grand final, ja. som sen kanske kan locka folk. Det, det vet man ju mm. inte. Nej, men så kan det ju vara. Absolut. Ja, oh, shit. Jag har haft problem med kraschar på Playstation 4, faktiskt. Aha. Ja. Oj. Det tänkte jag var ovanligt, eller? är inte det jätteovanligt. Jag har inte haft något PS4-spel nästan som har kraschat Jag har fått Binding of Isaac att krascha Men då har jag okej. kört sådana här jätte Där jag har så här förstört Spelet och så bara... ja, ja, ja. Du har ju typ förstört ja. minnet så då är det kört, liksom. ja, typ, så jag bara, undrar om jag Kanske borde sluta göra så här nu. Nej men jag en gång till så bara Krasch, <laughs> okej okay. oh. Nej men Nomsky har, har det hänt Faktiskt no några gånger och det jobbigaste är när man har varit och sprungit runt en halvtimme. Och så bara, ja men jag kanske ska gå till, hitta åt någon bas här i närheten så att jag kan spara. Ja, för du måste till en, till en bas eller ditt skepp för att, för att få en save, save point eller restore point eller vad det heter. Mm. Okej. Okay. Och då kan jag ha varit ute och sprungit en halvtimme, fotat lite djur, fotat lite växter, minat lite mineraler. Och så bara, krasch, jaha halvtimma oh, borta jag vet. She... så det har hänt nu. så nu är jag typ, jag tar max typ turer på en kvart sedan så här, nu måste jag hitta en, en, en spår, ett spårställe innan jag fortsätter mm. men det är mm. väl det enda jag har som riktigt att klaga på, att det har varit svårt, svårt att hitta sist, sista djuret på planeten och, och att det har kraschat för mig jag hade problem att, att, att skanna fåglar också. Det var ett, mm. ett helvete. Men sen så lärde jag... Man kan skjuta ner dem. Ja, det är så du gör. Ja. De blev det enklare. Det är klart. Det kan vara en brutala metod. Ja. ja, precis. Nej, det var de, de väldigt sporadiska flygmönster de har. Så det, och du måste verkligen sikta rakt på dem för att skanna. Ja. ja. Och, och med det kanske är lättare med ta en på mus men med nej, jag vet inte. med juwelshoppen så här, på det. då var det nej då var det, då var det bara att ta fram vapnet och skjuta skjut ner dem <laughs> ja det är bra och att använda vapnet har ju dessutom två inställningar en för mining som är typ en laser mining och en en en en ja alltså, alltså, äh, liksom mm. Och för att skruta ner, ner fåglarna, då tittar jag, när skotten hinner ju aldrig fram. Så det var att ta mininglasen och dränna, dränna ner dem. Det är som, som lasersikte, det går som inte att missa. Ja, exakt. Mm. Det blir lite lättare på så sätt. Annars så blir det. För måste du skanna en viss tid, eller är det så att du måste. Är det som att träffa med ett vapen bara? Du måste scanna en viss tid. Jag vet inte hur många sekunder där, men det är inte många typ. T två, tre. Ja, man kunde... Men du måste ju liksom ha siktet på den där pricken som är där ja, också, så att det, det är lite... Ja, då blir det här. lite knepigt med de där fåglarna med Ja, det blir det. Speciellt om de är små. Det är bättre när det kommer space whales eller någonting som är liksom mm. stora... Ja. Eller något, ja. Annars mm. har jag missat... Nu senast jag lyckades hitta, hitta alla djur, då var den sista var i, i vattnet faktiskt. Vi okay. hade redan varit i vattnet och hitta några fiskar. Så jag har jag varit på land och hittat en massa land. Så var det en, en kvar då. Så jag bara, ja, men det måste ju vara, kanske var det någon till i vattnet då. Så det lyckades hitta någon stor, stort hav. Och så simma ut där och var där och simma bra länge. Så du lyckades till slut hitta den sista. Och det, var, det är den roligaste jag hittat hittills. Det var typ någon manetliknande. Som, ja, men ni vet hur de simmar, så här pul mm. pulserar ju som. Liknade typ en sån fast, fast hade ögonen På själva Skalet, huvudet så ska ah, okay. och, och det var ögonen mm. som pulserade <laughs> Så, så sj ja, sjukt fult ut Creepy <laughs> ja. <laughs> Jag fick med lite skratt Det vore kul att bara se sådana här varelser Det påminner en lite om Spår på ett sätt och vis Fast ja. det är liksom någon annan som har designat karaktärerna då. Ja, exakt. Just ja, det ja, var det. fantastiskt. Det där var det ju mycket, mycket kön till slut. Ja, <laughs> så var det ju. Det har ju redan kommit, jag såg att det pluppat upp en sån reddit-tråd redan ah, nu för okay. No Man Sky. Typ, har, har ni hittat något kön <laughs> Eller kö, <Ja>. kön <laughs> Det är klart. Folk, folk är som de är. Ja. Man så, Oh. Oh. Ja, det är fantastiskt. Ja, nej, men, jag, jag finner nöje också med spelet. Jag har som sagt lagt ner 23 timmar på det så jag har mm. fått valuta för, för pengarna. Men som sagt, det här är absolut inte ett spel för, för alla. Det är mm. väldigt speciellt. Det är, det är ett stillsamt rymdäventyr, kort och gott. Mm. Så förväntar man sig PVP och online och sånt där. Nej, nej det, <laughs> det, är, det är inte kod, det, det. det är inte mass effekt. Det är, det är inte Destiny. Ja. Och, så, och så mycket, jag måste jag säga, det är mycket av kritiken som kom var ju för att det var ju då eventuellt två personer som skulle mötas. Alltså sannolikheten att man ska mötas är ju jätteliten, det finns 18 ja. triljoner planeter eller vad det nu var. Ja. Eh, och då ska det då ha varit två personer som har varit i samma system, eh, solsystem. Mm. Och eh, de har varit i samma punkt och de har inte sett varandra. Och där bröt ju helvetet löst. Oh. Och då vart ju folk väldigt upprörda, och det förstår jag. Sen mm. vet vi ju inte hur serverstrukturen ser ut på varken PS eller PS, PSN, exactly. Finns det olika instansliknande förhållanden, eller vad är det? är så diffust på vad, vad han har lovat att den lilla oh. multiplayer är. Som du sa, någon sorts känsla av att de har varit här. Han pratade mycket om Journey, det har ni säkert spelat. Mm. Ja. Ja, ja. att det är den typen av känsla att någon har varit där, eller att det skulle vara som Dark Souls då, där du ser skuggan av andra människor så att säga. Så oh, okay. jag vet inte. Det är... ja, Men som så sagt... det är det ingen som har lyckats spela med någon annan än så länge? Än så länge har ingen sett någon annan liksom så. Oh, Okej, okay. det låter ju lovande. Ja, så att, vi får väl se. Är det för att det är fantastiskt stort, eller är det för att de inte har lagt dit den koden ännu? Mm. Det vet vi inte. Och Oho. som sagt, Sean Murray är jättedålig att skriva, eller han är väldigt duktig på att twittra, men han är väldigt dålig på att hålla sig till saken när han twittrar. Eller vara tydlig att man kan vara väldigt diffus på 144 tecken, och man kan vara väldigt Oho. precis på 144 tecken. Och han Sorry. är mer diffus. <laughs> ja. oh. Så att, oh, är det ska Vi bli se. spännande. Ja, det Så. senaste han twittrade var väl att, att, att det kommer en patch både till till eh, ja, PC och PS4 innan ja, snart eller att de ja den här patchen är på test i testfas just nu i alla fall så att det, mm. de, de jobbar på i alla fall. Ja. ja. men det är lovande. Och med de orden tror jag vi ska ta och börja avrunda. Oh, yes. Ja. Vart tittar var tittar man dig? Ja, exakt. Ja, det var jättekul att du ville vara med mm. igen. Och var tittar man dig ifall man vill? Om man vill kika in mig Och Precis. vad jag gör Så brukar jag vanligtvis streama ut på Twitch Det har varit lite på is just nu Men det kommer återupptas inom kort Om inte start redan imorgon eh, Ni hittar mig i alla fall på Twitch.tv Slash Sweethearts Och sen finns det lite Facebook och Twitter Där ni hittar mig på Sweethearts Gaming Och Sweethearts Elysia där också Yes, jag slänger in någon länk Någonstans också, det blir det blir suveränt, Nåt är suveränt, något, är ju... annat, något annat du vill ha sagt innan vi säger tack och hej? Jag tycker det känns ganska bra, ska ut på Pokémon Go-jakt alldeles strax, <laughs> gå ner vid Enköpings här där jag bor och ja. jaga lite spännande saker Nice Krikke, oh. har du något ja. du vill nämna? Nej, jag är nog ganska nöjd, jag ska, jag ska ut i rymden alldeles just tänkte jag säga Ja, det ska en... nog jag med och warpa mig framåt i, i galaxen eller universum. Men annars, jag är, jag är nöjd. Det var kul att ha dig här igen. Tack så säga. mycket. Det var kul att vara med, som sagt. Ja, ja jag vet inte heller om jag har något, något mycket att säga direkt. Jag har hört att PS4 har fått 4.0-betan utskickad idag, men jag hade inte mm -hmm. fått någonting än. Så jag väntar med spänning. Jag har läst lite grann vad som kommer, men det, Förhoppningsvis nästa vecka har vi ännu mer info. Kanske vi kan snacka lite om det. Ni får återuppta på det ämnet då. Yes. Men ja. Nej, det var allt. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. GG! GG!